n'ha vingut amb victòria m'ha parlat explica'ns una mica com has vist el partit bueno el partit és eh, interessant perquè és clar havia el canvi eh, nosaltres hem portat el pes específic del partit hem intentat tenir la posició de la l'hem tingut eh, hem generat bastantes ocasions i sobretot jo ha vist un futbol molt a i el, el, el jugador s'ha trobat molt còmode dintre del camp que és el que jo buscava comoditat dintre del camp i que se'ns veiés sueltos que no se'ns veiés un equip allò i amb tensió, la tensió no porta enlloc en canvi la... disfrutar del partit doncs, és el que... el que ens ha portat a fer aquest tipus de joc jo he disfrutat molt, ells també han disfrutat la primera part hem anat 0 però es veia molt bon joc de la segona part igual potser ens ha vingut el problema de, de l'expulsió doncs, que ens ha generat una mica de superioritat per part d'ells però ells ens han arribat un cop a porta Vull dir que hem fet un bon joc i, i jo estic molt content, estic molt content portes una setmana treballant amb l'equip vas començar dimarts passat com, com, com vas trobar l'equip com vas arribar explica'ns una mica jo l'equip en principi perquè el primer que vaig ja es mirava les cares de tots i les cares eren de hosta, què estem fent aquí darrere no? de dir, soms un bon equip però se'ns veu cansats se'ns veu apagats se veu... faltava vida, faltava llum I senzillament el que he intentat és activar, donar molta intensitat al joc i ells, a més a més, han ficat tota la seva part eh, per poder evolucionar això I, i, bueno, ha sigut una setmana que hem intentat canviar molt la dinàmica d'entrenament, molta intensitat molta ajuda d'uns i els altres i això ens ha portat a fer aquest tipus de futbol que hem fet avui ja, Suposo que el que cal ara és treballar i, doncs, mantenir, no?, aquesta dinàmica de treball Sí, home, el meu objectiu és seguim aquesta intensitat, evidentment a Girona treballàvem aquesta intensitat i aquí l'hem de millorar inclús, vull dir, si es manté aquesta intensitat, el joc es, es mantindrà i jo crec que es calarem posicions ràpid uh -huh. uh, com, com va ser curt, la corta amb el paral·lel? Va ser un ocor ràpid? Uh... Sí. Com en penses mica? Quan va rebre la tocada d'en Josep, el uh, president? Sí, bé, va, va, ser, bueno, va ser tot uh, coincidència, si no? havíem tingut, eh, tingut l'objectiu que era aguantar la categoria doncs pràcticament assolit, ens faltaven tres punts. Eh, es, estàvem a Nadal, ja havíem assolit això i eh, el Girona em va proposar portar el, el filial. Però la mateixa tarda nit, eh, doncs, cor va ser rapidíssim. Quan les dues parts estan interessades, no hi ha dubtes. Tot i que és eh, la primera experiència de la primera catalana, com, com veus? Eh, la categoria, coneixes? Bé, la, la conèixer. Bueno, la categoria potser aquest any no l'he vist cap equip, no n'he no, no vist cap. He vist molt terceres, perquè jo anava molt a veure tercers. Quan els meus equips no jugaven a Barcelona, doncs anava a veure el Lot o el Manlleu. Bueno, jo els equips el que miro és de, de que nosaltres no adaptem als equips sinó que ells adaptin a nosaltres i la meva, meva virtut bueno, la, virtu, la, la meva intenció és aquesta i que els jugadors interpretin el que jo vull i en principi sempre m'ha anat bé aquesta manera de treballar el meu equip és bàsic per mi doncs Juan, de veritat moltes felicitats per aquesta primera victòria per el debut en victòria i doncs, que continuï la ratxa moltes gràcies.